КОИТО ГЛАДУВАТ Единайста лекция от учителя, неделни беседи, девети том, 28 декември 1924 година, София Чете Натка Иванова Блажени, които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят. Евангелие на Матей, пета глава, шести стих Каква е била интимната мисъл, занимавала ума на Христос, когато е произнесвало своята реч на планината? Кои са били подбудителните причини, които са го заставили да я произнесе? Има много предположения, но това са само вероятности. Догадки, тълкования, едни по-близки, други по-далечни. Има само един, който знае, какво е мислил Христос — самият Христос, а ние можем само да предполагаме. Понякога идваме до убеждението, че знаем нещо, че сякаш разбираме живота, че сякаш... Всичко ни е ясно и действително, това наше състояние е вярно — денем всичко виждаш, пътят ти е отворен, накъдето и да погледнеш, сигурен си, решителен си, смело водиш. Щом се свечири обаче, щом стане тъмно като врог, ти веднага се спираш, не си и смело вече. Започваш да се спъваш, знанието ти се ограничава. И тъй Някои питат, защо понякога мисля, че зная, а понякога ми се струва, че нищо не зная. Психологически аз обяснявам този факт така. Знаеш, защото в теб има ден, не знаеш, защото в теб... Има вечер. Други запитват, — защо понякога се чувствам смел, решителен, сякаш всичко мога да направя, а понякога ми се струва, че нищо не мога да направя. Казвам, като изядеш две-три кокошки, силен си, а като ядеш само сух хлебец, нищо не си. Кон който яде зубчица, е силен, подскача, а който яде само суха слама, прави своите разсъждения, защо не може да подскача. Тия два коня се събират и първият казва на втория. — Какво си се свил? Подскочи като мен! — Е, аз нямам зоб като теб. Явам слама. Питам сега, когато тълкователите създават своите теории, кои са подбудителните причини за това? Когато известни писатели, моралисти, философи пишат върху някой въпрос, кои са подбудителните причини, които ги заставят? Интимната им мисъл дава директива, направление на цялата им работа. Но коя е интимната им мисъл? Сега започват философските разсъждения. Влиза ученикът в училището, да кажем в първи гимназиален клас. И учителят започва да обяснява, що е точка. Казва, че точката няма никакво измерение, не заема никаква част от пространството, но съществува. В ума ни, значи това, което не заема никакво място и пространство, съществува като някаква идея. Но според нашите схващания е реално само това, което заема някакво място, а учителят започва да говори на учениците си за точката, която не заема никакво пространство. Тогава запитват... Какво е точка? Казвам, точката е първото проявление на един разумен живот. После запитват. А какво означава правата линия? Казвам, правата линия, това са възможностите на точката. После учителят говори за плоскостта, за квадрата. Какво означава квадратът? Той казва ‒ квадратът е пространство, затворено от четири линии. Аз казвам ‒ квадратът ‒ това са възможностите на правата линия. Най-после идваме до третото измерение ‒ до куба ‒ какво нещо е кубът? Кубът ‒ това са възможностите на квадрата ‒ нищо повече. Питам. Разбрахте ли всичко това? В разбирането трябва да има вътрешни отношения, да разясня мисълта си. Учителят говори на учениците си за числата за едно, две, три, четири, пет, десет и пита. Разбрахте ли? Разбрахме. Какво? Разбрахме за числата от едно. До 10. Добре, отиди си малкият Драганчо в къщи, пише числата от едно до 10. майката се радва. Да, но тези числа са живи, те не са само символи, те имат свои отношения. Когато ние казваме едно плюс две, какво означава това? Значи да ги съберем. Може ли едно плюс две да се събират? В математиката казват, че по-голямо число от единицата няма, а учителят те учи да събираш едно плюс две, малкото число да събереш с голямото. Не е ли смешно да ви дам едно бъкърче, за да съберете морето в него? Ако тълкувате буквално, какво представлява събирането на числата едно плюс две? Това са само отношения. Има известни условни знаци в математиката, с които се изразяват действията. Те могат да бъдат плюс или минус, могат да бъдат знакът за умножение или деление. Питам тия числа едно две, три и така нататък, тъй както ги пишете, съществуват ли в природата? Не, тя си има съвсем други числа, съвсем друга азбука не признава нашите числа. Символите, с които ние се служим, никъде в природата ги няма, и азбуката, с която ние се служим, я няма в природата. После къде в природата срещаме геологията тъй, както ние я знаем? Да. Писали са учените, че еди кой си пласт бил тъй причупен, еди кой си иначе, но това доказано ли е? Ние казваме, еди кой си геолог го е доказал. Може да го е доказал, може и да не го е доказал. Има един вътрешен закон, има известни вероятности, които определят нещата. Математиката има своя външна страна. Това е геометрията. Всички геометрични фигури съществуват в природата. Следователно геометрията е езикът на математиката. Ако един математик не може да превърне своите математически величини в геометрични форми, той нищо не разбира от математиката. Да превърнем това нещо в ума си. Какво означава тази мисъл, че на всяка сила, която действа, трябва да се даде направление? Сега вие ще ми зададете въпроса. Какво отношение имат всички тия разсъждения с закона «блажени, които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се насидят» — това е един философски въпрос. Питам, защо гладуват и жадуват хората? Днес целият економически свят разрешава този важен въпрос. За глъда. И аз казвам, ние имаме цял един социален въпрос за глада. Казват, трябва да се храним. Питам, в коя епоха на човечеството гладните не са хранени? Те всякога са били хранени, но въпросът пак не е бил разрешен. Не мислете, че тъй лесно можем да разрешим този въпрос. Защо? Гладът е една голяма сила в света, която продължава живота. Аз не говоря за мъчението, но казвам, че гладът е сила в природата, която продължава живота, прави го по-интензивен и тази интензивност го продължава. Гладът внася едно разширение в живота. Ако схваним въпроса така, че гладът е едно условие, животът да може да се развива добре, ние сме на права посока, но ако схващаме, че гладът е мъчение, сме на крива посока и тогава ще се намираме в един условен свят, в който няма никаква разумност, нема онази първична разумна сила която е създала целия космос, която е допуснала да се прояви това чувство на глад, няма свой дълбок замисъл. — Ще умра от глад, — казва някой. Е, това е наше предположение. Умирането в природата подразбира минаване от едно състояние в друго. Според нас това е смърт. При тази смърт някой път става разреждане, а някой път сгъстяване на материята, и се явява известна интензивност на силите, които действат на всички процеси, които съществуват в природата. Трябва да дадете едно разумно тълкуване, а не такова, каквото съвременният живот ни налага, например, всички хора. Искат да имат удоволствие в живота. Насищане в природата съществува, но удоволствия не съществуват. Що е удоволствието? То е сянка на насищането. Онзи пияница, който пие чаша след чаша, се удоволства. Влезе някой пияница в кръчмата, дойде след малко друг. Опасно е да им се налагат имена. Ще ги наричем номер едно и номер две. И си кажат. Хайде сега, приятелю, да се чукнем за наше здраве. Чукнат се, вдигнат високо чашите си, изпразнят ги и това е удоволствие. Една чаша, две, три, четири, че до десет. Какво придобиха? След като ги изпразниха, ‒ е, ‒ казват, ‒ да позабравим нашите тъги, нашите скърби. ‒ Забравят ли ги? ‒ Да, временно ги позабравят, но на другия ден ги заболява главата ‒ това, онова, тъгата пак идва, пак отиват при кръчмаря ‒ дойде, номер две, номер три, наредят се ‒ хайде да се чукнем. Чукат се, изпразват се чашите една след друга, но кръчмарят си пише — нищо не пропуска. Погледнеш, след две, три години тия, които се чукали, останали последни гултаци. Събират се след това номер едно и номер две и си говорят — е, какво ще кажеш? Какво да кажа? На какъв хал ни докара Господ? — А, Господ ви докара на този хал. Крачмарят ви докара. — Не, номер едно и номер две сами се докараха на този хал. Господ никъде и никога не е създавал кръчми. Ние сами си създадохме кръчмите, ние сами създадохме чашите. Това е едно удоволствие. Казвате вие, да, но то е от грубите удоволствия. В света съществуват хиляди удоволствия, които разрушават живота. Удоволствието, като един малък масаж, е необходимо, даже в някои случаи е приятно, но всякога човек трябва да бъде наситен, насищането е смисълът в живота. Следователно, в човека във всяко едно направление трябва да има една жажда, един глад. За какво? Може да е за хранене, може да е за знание, може да е за добро. Жаждата и гладът са един вътрешен процес, ако нямате този глад за знание, Бихте ли учили? Ако нямате този глад за духовен живот, бихте ли го търсили? При това всички искаме да се освободим от глада. Аз бих казал, не трябва да се освобождаваме от глада, а трябва да го разберем. Ако гладуваме, причината смени е. гладът, който съществува. Не е внедоимъка на живота. Има достатъчно храна, достатъчно хляб за всички. Хората още ни са разбрали смисъла на живота. Кога ще го разбират? Когато всички осъзнаем, че сме дошли на земята, за да изпълним волята на онзи, който ни е дал живот. Сега всички хора. И богати, и сиромаси казват, — ние нямаме ли право да се удоволстваме в живота си, както искаме? Не, нямате право, тъй е писано в Божията книга. Ти може да гладуваш и да жадуваш, но за какво? За правдата. Казвам, правдата е един вътрешен процес за разпределяне на всички божествени блага, по всички части на тялото. Това е кръвообращението в човека, това е неговата артериална и венозна кръв, която отива към крайнините, за да може всяка клетка да приеме и да изпълни задълженията, които има. Това е един закон, който съществува и за цялото човечество, и за отделния народ, и за обществото, и за индивида, да може в човека да става правилно кръвообращение, правилно циркулиране на кръвта, за да не стане някакво подпушване. Това виждаме и в самия живот. Някои взимат правдата в абстрактен смисъл и казват. Правдата има ли смисъл в живота? Има, разбира се, тя е кръвообращението в човека. Ако някой път твоето кръвообращение не върви правилно, това не изключва кръвообращението изобщо, следователно и у нези най-малки частици, които са на крайниците, вследствие на това кръвообращение, се хранят. Ти трябва дълбоко да почувстваш глада и жаждата, защото те са езикът на Бога. Когато чувстваш глад, когато чувстваш жажда, божественото съзнание взима участие, Бог разбира този език. Той разбира езика на глада и на жаждата, но не разбира езика на удоволствието. Седи, бедния човек който е гладувал три дни, гладене, но Бог разбира този език и взима нужните мерки, за да му достави храна, хляб. Когато обаче богатият седи и си мисли какво прасенце, какви патки и пуйки да се приготви за коледа, този език не е понятен за Бога. И тогава Бог казва, на богатия ще наложите, Глоба Сегашните хора казват, блазе на богатите. На кои богати? Които се удоволстват. Глоба за тях. Знаете ли каква глоба им се пада? Голяма глоба ще им се наложи. За тях ще има член четвърти. Този член вече е отменен от законите на земята, но на небето не е отменен. Той там съществува. За жадните и гладните Бог казва. На тия хора да се помогне, откъдето иде, да, да се задоволят техните нужди, да се наситят и да благодарят. Насищането не седи в онова преизобилие, което може да им се даде, а в онази чиста храна, която могат. Да приемат. В какво се състои тази чиста храна? В онова добре сварено жито. В онзи чист, хубав оризец. А какво правят хората? Като вземат малко печено брашънце, малко захарчица, малко орехи, да нашарят отгоре житото. После вземат малко мляко и с него сваряват Ориза И без мляко може оризът, и без захарчица, и орехи може житото. Ако човек яде в такъв прост вид житото и ориза, ще има ли диабет? Няма да има никакъв диабет. Аз не знае дали животните по горите страдат от диабет. Не, само културните хора. Какво значи диабет? Диабетът е признак на това, че хората не изпълняват Божия закон. Всички болести, от които ние, съвременните хора, страдаме, не знаеме, какво би трябвало да ги уподобя. Те представляват един обвинителен акт против нас. Небесният прокурор казва, «Диабетът, тифът, чумата...» Хремата и ред други болести, които лекарите познават, са един обвинителен акт против вас. Ние искаме да се освободим от страданията, от болестите, но това са греховете на миналите поколения. Ние, съвременните хора, изкупваме греховете на нашите деди и прадеди. Нашата кръв не е чиста, както е била едно време. При такава кръв, какво можете да очаквате? Какъв живот можете да имате? Какво щастие ще ви дойде? Гледам, дойде някой при мене, страда от нещо. Виждам, че кръвта му е нечиста и пише за него, че след няколко месеца ще го повикат на онзи свят. Казват за някого. Как се поправи на дебеля в лицето този човек? Казвам, за това на дебеляване глоба ще му се наложи. Като се каже истината на съвременните хора, те се обиждат. Някой казва, защо ме плашиш? Не, аз ти казвам истината. Ти вървиш по една изгнила града, която се клати. И ти казвам като на приятел — не минавай през тази града, не прави опити, тя е гнила, ще се изчупи, лесно ще се подхлъзнеш и ще паднеш долу. А какво да правя? Почакай, ще сложа здрава града и тогава и ти, и децата ти ще минете по нея. Ние, съвременните хора, искаме да минем през тази града. И не се стремим да изправим живота си. Казват — чакай, лекарите ще дойдат. Нямам нищо против лекарите, но и те трябва да покажат на хората, как да се живее. Всички хора трябва да застанат на крак и да проповядват поне тази истина, че всеки човек трябва да гладува и жадува за правдата. Правдата е едно качество, един метод на милосърдие, на миротворство. За да има мир, в която и да е държава, трябва да има правда. Има ли безправие, в нея всякога ще съществува анархия. И след всичко това съвременните хора разискват, че еди кой си бил причината за анархията в държавата. Не, отворете страниците на историята в миналото, в настоящето, проникнете и в бъдещето, и ще видите, че безправието, в която и да е държава, е било причина за тази анархия. Навсякъде законът е един и същ, щом има безправие, веднага ще се яви и анархията. И тъй, когато Христос... Е проповядвал тази беседа, той дал деветте правила, деветте метода за живота. Първото блаженство е следното. Блажени на тъжените, защото те ще се отешат. Аз ще ви дам само едно малко тълкуване на тия думи. Ако искаш да се отешиш, нажали се. Наскърби се нещо. Изгуби нещо, за да се утешиш. Някой казва: Искам да ме утешат. Христос казва: Ако искаш да те утешат, стани на нажален, поплачи си малко. Е, казва той: Няма да ставам баба, жена, да да плача. Хубаво, щом не искаш да бъдеш баба. Тогава няма да се утешиш. Кого утешават? Онова малко детенце в люлката, като поплаче, като повика малко, идва майката, бави го, гали го, той е поглежда и престава да плаче. Майката казва — хубаво, че си поплака. Ти си понатъжи малко, изпълни първото Христово правило. Блажени кротките, защото те ще наследят земята, казва Христос. Втасахме я сега, кротките ще ли да наследят земята? Не, да вдигнеш пушката си, да извадиш у нези два парабела с ти десетина патрона, че който мине покрай теб да се чуди, къде да се дене. Тъй да казват съвременните хора. Но Христос казва: Ако имаш един дядо, от когото очакваш наследство и отидеш при него с пушката си със Своите патрондаши, твоят дядо ще те направи ли наследник? Не, няма да те направи, той ще си каже: този синковец ще изеде всичкото имане. Като отидиш при дядо си без пушка, без патрондаши, без всякакви парабели ще му се явиш, ще седиш при него, кротък, нажален, ще го прегърнеш, ще го целунеш и ще го питаш. Какво искаш, дядо? Следователно, за да наследим земята, която е божествена, трябва да бъдем кротки. Кротостта е едно велико качество, една велика сила. Кроткият човек не е слаб, той е стихия, но се въздържа, знае да владее сърцето си, знае да владее ума си, ала не с юзди. Българите имат една пословица — «Нави му Юлара, че го пусни!» Аз не съм съгласен с философията на тази пословица. Ако искаш да пуснеш някого, разрежи Юлара му и така го пусни, без Юлар. Ако го пуснеш Юлар, той ще се развие и тогава положението му е опасно, ще се закачи някъде. В такъв случай, защо ще го излагаш на опасност? Онези които имат на юлар, всякога са изложени на опасност. Кротките, които подразбира Христос, са много по-силни със своите оръжия, отколкото съвременните хора със своите пушки и парабели. Примери за такива силни хора имаме в Индия между йогите, много от англичаните. От тия, които се мислят за силни, предприемат експедиции по Хималаите, искат да се качат навръх Еверест, но след като са предприели досега три експедиции, най-после казват — невъзможно е. Тия англичани, които са такива материалисти, започват да разказват, че им се явявали старци с бели дрехи, индусите, които ги придружавали. Им казвали, — не се качвайте по-нагоре, не минавайте над тази зона, тия места са свещени. Индусите, като дойдат до тази зона, умират, но англичаните минават зад нея и им се явяват тия старци, които им казват, че след 15 дни ще умрат. Съвременната наука мисли че й е позволено да бърка навсякъде. Наистина, съвременните учени навсякъде са бъркали — и в човешкия стомах, и в сърцето, и в мозъка, не е останало място, където да не са пипали. И след всичко това съвременните хора говорят за морал, говорят за чест. Не може да се говори за чест, тялото ви е опозорено. Най-първо се изликувайте, бъдете здрави и тогава говорете за морал. Има ли болести? Няма морал. Чудно нещо. Някоя жена е разгърдена и като види някой мъж бърза да се закрие. Защо? нравствено било. А после същата жена ще я видите на операционната маса, пред лекари и студенти. Разглеждат я, проучват я. Това, че е разгърдена, ние считаме за неморално, а пред лекарите е морално. Не, казват, те са лекари, това е за опити. Ние не трябва да бъдем голи, всички трябва да бъдем облечени. Ако един юнак седне на масата за операция, за да го спасят лекарите, аз не го считам за юнак. Той е най-големият страхливец. Къде останаха неговата пушка, неговите парабели, неговите патрундаши? Нека сега извади парабелите на тия цирии, нека сега им свирне. Свирни сега на цирия си. А, може да се нараня. За себе си, държи сметка че може да се нарани, а за другите не мисли. Аз, него считам за герой. За себе си има една философия, а за другите друга. Казвам, когато дойдем до истинското учение, голотата трябва да изчезне от нас, да обсебваш едно чуждо тяло за себе си, да се удоволстваш с него. Това е престъпление. Да целунеш един човек, когато е истинал, да го вземеш в къщи и да го стоплиш като майка — това разбирам, но да се удоволстваш с неговото тяло — това не го разбирам, то е пиянство. Казвате — еди кой си е морален, еди кой си не е морален. Що е моралността в човека? Тя се определя от един вътрешен закон. Морален е този, който държи твоето сърце, твоя ум, твоята душа и твоя дух, тъй свещени в себе си, както своите. Защо спрямо себе си да имаме един закон и да бъдем снисходителни, а спрямо другите не? Еднакъв морал? Еднакви правила трябва да имаме и спрямо себе си, и спрямо другите. Като срещнеш един богат и един сиромах, каква разлика има между тях? И единият мисли, и другият мисли, и единият чувства, и другият чувства. Двамата обаче имат различно предназначение в света, и сиромасите са хора благородни и богатите са хора благородни. Това е служба. Някой път осъдят богатите хора. Аз не ги осъждам, но ги съжалявам. Когато ми говорят за някой богат човек, аз го виждам като един кон, впрегнат в каруца. Тегли тази каруца. На нея 20-30 къщи натоварени. Изпотил се горкият. Гледам след него и бедния, поглодувал, пожадувал, но и той тегли каруца, само, че празна. Тия двама души трябва сами да се разправят. Как? Аз разсъждавам. Сиромаха трябва да вземе малко от товара на богатия. Дойде богатия до един рък не може да кара повече. Поглежда че след него идва Сиромахът, нека му каже ‒ братко, можеш ли да вземеш малко от моя товар? ‒ Мога, мога. Като стигнат върха на планината, Сиромахът трябва да каже ‒ ако обичаш, да си вземеш пак своите работи, заповядай ‒ искам ‒ добре, ето ги. Тръгва си пак Сиромахът със своята празна каруца. Питам, кое състояние е по-хубаво? Философски разгледано, последното е по-хубаво, но според вас не е тъй. Вие казвате, какво се е раздрънкала тази празна каруца? Не си струва тя. И жената, като види, че мъжът ти се връща с празна каруца казва. — Не съм доволна от теб, не си мъж. Прави сте, богатият има здрав гръбнак, може да носи, а сиромахът има слаб гръбнак, не може много да носи. Когато гръбнакът на сиромаха стане здрав, и него бог ще може да натовари. Господ има толкова материал, че всеки го може да натовари. Някой казва, да съм богат. Учените изчезяват, че в океана има около 10 милиона тона злато. По колко килограма злато може да носи всеки човек? Ако може да носи по 100, тогава 200 милиона човека трябва да се впрегнат, за да принесат всичкото злато. Щом сте жадни за това злато, един ден, когато ви дойде времето, ще си извадите. От него. Христос казва ‒ блажени кротките, защото те ще наследят земята. Щом наследят земята, от нея, която е една реторта, може да извадите това богатство. Следователно, само кроткият човек може да забогатява, само кроткият човек може да има велико търпение. Това е вярно, всички учени хора, които са били кротки, са имали този резултат. Блажени милостивите, защото те помилвани ще бъдат, казва Христос. В български език думата помилвани се употребява в различни случаи, някой осъден може да бъде помилван. И детето може да бъде помилвано от своята майка. Всеки, който иска да бъде помилван, трябва да бъде милостив. Някой казва, аз не искам да бъда милостив. Слушай, ако искаш да бъдеш помилван, непременно трябва да имаш милостиво сърце. Това е едно велико качество в човека, това е... Един благороден импулс ‒ ние, съвременните хора, изхвърляме най-хубавото, най-благородното от себе си и казваме ‒ да бъдем смели и решителни. Да, но в това няма никаква философия, в какво седи тази смелост? ‒ казва Христос ‒ блажени, които жадуват и гладуват за правдата. Защото те ще се наситят. Когато в нас се зароди тази жажда да придобием всичко възвишено и благородно, за което купнее душата ни, тогава Бог ще дойде. Това е пътят. Когато нашите сърца са така приготвени, тогава Господ ще дойде да живее в нас, и когато Той дойде, ще приготви онези велики блага, които очакваме. Ние, съвременните хора, не сме щастливи и преди нас не са били щастливи, и които дойдат след нас също няма да бъдат щастливи. Защо? Защото имаме една крива основа в живота и говорим неща, които не са верни. Има и неща верни. Но не всички, тогава ние се намираме в положението на онзи старовременен герой, който си направил крепост срещу неприятеля от сол и захар, твърди като камък. Това намерил наоколо, но като дошъл дъждът, солта и захарта се стопили и отворили място за неприятеля. В нашия живот има слаби места, които всякога могат да се отворят. Тия места са вратите за вашия ни приятел, те са султа и за Колкото и да си силен, колкото и да си герой, като дойде водата, тя ще ги отмие, ще ги разтвори. Господ е оставил за света една врата за сладкия живот и една врата за соления, и ако ти си ги заключил, а не си кротък, Господ един ден ще изпрати водата, и тези врати ще се отворят за неприятеля. Водата ще задигне вратите, и тогава всички отвън свободно ще влязат в дома ти. Водата е божественият живот, който иде сега. В света. Блажени праведните, защото те ще наследят Царството Божие, блажени, които жадуват и гладуват за правдата, защото те ще се насидят. Сега ще ви приведа един малък разказ от това митично състояние на човечеството. На някой си цар Бенам Сават било предсказано, че в дома му ще се роди дъщеря, която ще бъде един от най-знатните и видни членове на царството, ще бъде най-умна, най-благородна, но ще бъде особена в своите проявления. Името ѝ ще бъде Иорания, българинат. Като чуе това име, ще каже: Е, Оране трябва. Гъркът пък ще разбере небето Орания. Не името на тази царска дъщеря било Иорания. След като се родила, събрали се най-умните мъдреци в царството да я възпитават. Когато навършила 21-та си година, Своето пълнолетие, според тогавашните обичаи, трябвало да се явят 10 кандидати, царски синове, които да направят предложение за ръката й. Един от учителите й казал, че нейният избранник трябва да има едно качество. Той трябва да носи в себе си свещения огън. Тялото му трябва да се отваря и сърцето му да става олтар на този свещен огън, който да гори там, а на светлината му тя да чете свещената книга и саваат Започнали да се изреждат кандидатите един след друг, първият дошъл, донесъл всичките си подаръци, и тя го приела в Една своя стая, направена само от кристал и херметически затворена, и му казала, ‒ ти можеш ли да отвориш тялото си и сърцето ти да се породи свещеният огън? ‒ Не, това го няма в мен. ‒ Е, тогава ще дойдеш другата година, ‒ изпратила този кандидат. Дошли вторият, третият. Изреждали се един след друг, и тя изпращала всички по същия начин. Никой не могъл да направи това, което тя искала. Най-после дошъл десетият, нейният избранник. Той легнал. — Ще помислите, че умрял? — Не, отворил тялото си, отворил сърцето си. И в него се явил свещеният огън. Отворил се и тази свещена книга, и Саваат вече можела да чете. Уводните думи били следните. Възможностите на любовта са възможности на живота. Възможностите на живота са възможности на сърцето. Възможностите на сърцето са възможности на ума. Възможностите на ума са възможности на душата. Възможностите на душата са възможности на духа. Възможностите на духа са възможности на Бога. И тъй, любовта в живота трябва да бъде възможна. Аз не говоря за тази любов, която вие разбирате, в която се зараждат подозрения, ограничения, плъцки, състезания. Това не е любов, това са примеси, това е окисляване. Аз говоря за божествената любов, която прониква в човешката душа. Тя носи едно от най-великите блага, които човек досега не е опитал. Любовта прави човека господар на себе си, тя не го заробва, онзи, който те люби, той ще те освободи, а онзи, който те връзва, той те възпитава. Майката може да бъде емблема на любовта, учителят може да бъде емблема на мъдростта, кой може да бъде емблема на истината? Любовта може да дойде чрез майката, само тя може да даде живот, мъдростта и знанието може да дойдат чрез учителя, а свободата и истината чрез кого ще дойдат? Свободата и истината ще дойдат чрез твоя възлюбен, който ще ти отвори свещената книга на Исаават и от тази книга ти ще можеш да четеш. Онзи, който отвори тази книга и може да чете от нея, веднага ще бъде свободен. Като се пукне житното зърнце рънце и семенцето се разрасне нагоре, то е свободно от затвора. Щом се пукне това семенце, този разумен дух, който е бил затворен в него... Веднага отива нагоре в невидимия свят и започва да работи. В херметическите затворени станции на всички семенца седят затворени разумни същества, изучават нещо. Вие ще кажете, как е възможно в това семенце да е затворен един дух? Той е като една точка безпространствен съществува като идея вътре в нас. Тази идея е извън всяко време и пространство, а владее времето и пространството. Тя е извън живота, а владее живота. Тя е извън разумността, а владее разумността. Сега съвременните учени Разискват по въпроса, що е сила. Всяка една сила е сглобена от няколко способности. В човека, например, като се сглобят четири, пет способности, правят го силен, енергичен. Силите, енергиите — това са способности. Следователно, елементите на някоя сила могат да бъдат от умствен характер могат да бъдат и от сърдечен характер. Няколко морални чувства, събрани заедно, може да образуват една сърдечна сила. Тъй, че ако вие разложите една божествена сила на ума, може да намерите вашите способности на ума. Ако разложите една божествена сила на сърцето, може да намерите вашите чувства. Сега вие разглеждате силите като чувства, а трябва да поставите чувствата като сили. Ако разглеждате умствените сили, трябва да ги поставите като способности. Прилагане на силите трябва. Казвам. Тази свещена книга трябва да се изучава, затова и старите гърци са казвали ‒ човек трябва да се познае. Написаната книга е самият човек, колко велики неща има, написани във вашия мозък, на вашите очи, на вашите вежди, на вашия нос, на вашето лице, на вашето чело. Това е един цял живот, който се отразява. — Е, казват, това е лице. Да, но колко от вас са чели свещените писма, написани на човешкото лице? Колко от вас са могли да прочитат онази дълбока скръб, написана в душата на някой човек? Този човек може да е цар, може да е богат. Може да има всичко на земята, но е незадоволен, вътре, в душата си, усеща празнина, глад и жажда. Този глад, тази жажда, в него са божественото, благодарение на тях Бог ни показва истината, към която трябва да се стремим, това ние наричаме Бог, природа и така нататък. Когато ние схваним така живия Господ и го разберем, той ще вземе участие във всички наши дела. Кога Бог ще вземе участие в нашия живот? Когато го възлюбим, когато отворим сърцата си и ги направим олтар, на който да гори свещеният огън на любовта и на нейната светлина да четем свещената книга? Само тогава Бог ще ни посети. Защо не може да ни посети сега? Защото този огън никъде не гори, а щом не гори, на какво ще четем свещената книга? Ти обеждаваш един човек, че има любов, че има мъдрост, че има истина, а той ти казва, че човекът трябва да яде и да пие. Не, в яденето. Няма никакъв смисъл, той е само един механичен процес. Какъв смисъл има в яденето? Гледаш, че някоя красива дама и някой млад момък са седнали да ядат и току си кривят устата на една и на друга страна, изпълняват някакво таинство. Пред небето ние сме смешни карикатури. Със своите разбирания. Дъвченето е свещено, само когато служиш на любовта. Служиш ли и, можеш да кривиш устата си. Например, аз вдигам и слагам мотиката на лозето си цял ден, огъвам се, това огъване е вече на мястото си. Когато се храня и съзнавам, че трябва да пратя Ядене на онзи, който работи за мен, ще кажа ‒ господи, ще си кривя устата, но ще изпратя всички необходим материал, за да съградиш нещо в мен. А сега някой яде, огъва се, криви си устата, радва се и казва ‒ кокошката е сладка ‒ да, за теб е сладко, но за нея е горчиво. Ти ядеш, но на нея ни е сладко. Казват — сладък е хлебецът. Да, сладък е, но да те сложен на воденичния камък. Заколите агнето, опечете го и казвате — агнето вече не чувства болка. Вие се лъжите, когато нещата в природата не стават с любов. Има една вътрешна скръп, която с нищо не може да се оталожи. Когато агнето се пече, от него винаги остават живи клетки, които не могат да умрат даже и при триста, 400 градуса. Тия клетки, като влязат в теб, ще те пекат. Те са живи, вие казвате. Науката е доказала това, онова. Чакайте, какво е доказала науката? Тя едва е започнала да доказва нещата. Аз бих желал всички учени да имат смирение, да признаят, че има болести в света и искрено да кажат, на какво се дължат те. Ще кажете. Може ли без болести? Може. Ние можем да причистим своята кръв. И тогава няма да боледуваме. но кога ще бъде това, когато имаме тази свещена любов на правдата? Правда трябва да има във всички ни, справедливи трябва да бъдем. Като седя някой път в стаята си, гледам, че имам на разположение дрехи, ковиори, десет души да облика, размишлявам си. Който дойде, ще каже, че стаята ми е много добре мебелирана, че би желал и той да живее тук. Казвам си, да, това за мен е един мебелиран затвор. Ще ме залъжат с една кирлива черга. Смисълът не е в това, а някой път гледам, как от печката ми излиза толкова дим, че пердетата ми стават. Черни. Казват — отлична е стаята му. Не е отлична тази стая, толкова димгълтам в нея. Казвам си — не ме гледайте в тази стая, елате да ме видите в онази херметическа стая, която е направена от стъкло и за която Моисей казва — Събуй си обущата. Когато дойде някой, който ме обича и когато обичам, ще го заведа в тази свещена стая. Някой казва, аз го обичам, така мисля за него. Питам, с коя любов обичаш? С тази, в която има промени? Не, в Божията любов няма никакви промени, но има отваряне на сърца. Има вечен стремеж за помагане. Христос казва, блажени, които гладуват и жадуват за Божията правда, защото те ще се наситят. Гладът и жаждата са велики сили, на които трябва да дадем ход, не трябва да се плашим от тях, това са качества. Свойства вътре в живота. И сега всички трябва да жадувате и гладувате не за хляб, но за унази велика божествена любов, да дойде по-скоро. Само тогава ще се разрешат въпросите в света. Трябва да има абсолютна правда спрямо всички хора. Правдата е отношение на души. Дойди ли тя, ще се яви онова уважение, онова почитание, което трябва да имат всички хора, един към друг. Тогава няма да гледаме с презрение един към друг, а ще бъдем свещени един за друг. Това не значи, че трябва да забравим себе си, но да сложим всяко нещо на място. И да познаем, кога ще дойде нашият възлюбен. Трябва да знаем, че всичко, което вършим сега на земята, е приготовление за онзи велик божествен живот, който иде. Трябва да знаете, че преди повече от 20 милиона години човек е бил в едно животинско състояние, не е бил тъй интелигентен, както сега. Не е имал тия условия да се прояви, минал е през много форми, докато стигне сегашното състояние, и от сега нататък пак ще минава през много форми, докато дойде до по-високо положение. Но всички форми, през които е минал, не трябва да бъдат унижение за него, като види един вол. Трябва да отиде при него, да му каже: Братко, аз живях едно време при вас, изпълнявах същата служба. Баба ми, дядо ми също са минали през този път. Много съм ви благодарен. После, нека го помилва, нека го погали малко. Този вол много ще се зарадва. Това е философия. А вие ще речете — «А, това го ведо». После, като види един кон, нека отиде при него, да го погали, да му каже същото, да му благодари. Като отиде на лозито, нека помилва гроздито, нека му каже, че едно време той е бил в това състояние, затова го разбира. Да постъпи така и с плодните дървета — ябълки, круши и други. Преди много милиони години човекът е бил едно плодно растение. Чудни са хората, казват. Как аз да съм бил дърво, аз да съм бил лоза или някакво животно? А запитват ли ли сте се, откъде се е породила в нас тази любов? Това чувство към тия ябълки, круши, грозде и другите плодове — връзки имаме с тях, живели сме заедно с тях, били сме в тяхното положение, за това ги обичаме. Нали Христос казва — аз съм лозата, вие пръчките и всяка пръчка, която не дава плод? Отец мия, отрязва и посажда отново, за да даде повече плод. Не е унижение да бъдеш ябълка. Аз предпочитам да бъда една хубава ябълка, една хубава круша, една хубава лозова пръчка, отколкото да нося един патрондаш. Чрез правдата Бог сега ни учи. Как да разпределяме тази енергия? Как да служим на човечеството? Правдата е, която определя отношенията между хората. За в бъдеще пред нас седи едно велико благо. Онези от вас, които са готови, ще разберат тази велика истина, а някои може да кажат — не, ти ни кажи сега. Нещо реално, какво трябва да направим, за да излезем от това безисходно положение? Казвам. Добре, твоето безисходно положение е за хиляда лева. Ела при мен, ще ти дам хиляда лева и ще бъдеш в изходно положение. Гостилничар си, нямаш и пет пари в джоба си. Ела при мен. Аз ще ти дам хиляда лева. След като му ги дам, той ще ми каже ‒ добре, ти ми даде сега хиляда лева, но за другия месец какво ще правя? Пак човешкото иде. Ти си осигурен за един месец. Няма какво повече да се безпокоиш. Бог ще промисли по-нататък. В нас трябва да има вяра, че Бог... Който не е създал, ще се погрижи за нас, ще осигури нашето бъдеще. Кой е онзи баща, който не се грижи за своя добър син? Кой е онзи учител, който не се грижи за своя добър ученик? Кой е онзи господар, който не се грижи за своя добър слуга? Вие казвате — «Забравил ме Господ. Не, ще учите, ако искам учителят ми да ме люби, ще уча, ако искам майка ми да ми даде живот, да ме люби, ще я обичам, ще я почитам от всичкото си сърце, така, както Бога почитам и обичам, и тогава онзи, който ще ни донесе тази свобода, който ще ни отвори онази велика свещена книга, за да разберем тези велики истини, да разберем възможностите на живота, върху които трябва да размишляваме, ще бъде нашият възлюбен. Няма по-хубаво състояние от това, да чувстваш Божието присъствие в дълбочината на душата си. Ти си болен, и Бог отвътре ти казва, не бой се. След една седмица ще оздравееш. Оздравяваш, но пак се усъмняваш. Оплетат се твоите материални работи и той ти казва, не бой се, ще се оправят. И действително, не минава много време, дядо ти умира, оставя ти наследство и твоите работи се оправят. Искаш да учиш. Да следваш някъде, но средства нямаш. Той ти казва ‒ не бой се, ще ти се отвори пътят ‒ отваря ти се път ‒ музикант си, обесърчиш се ‒ божественото вътре ти казва ‒ не бой се, не се обесърчавай ‒ писател си ‒ обесърчиш се ‒ учител си. Обесърчиш се, майка си, обесърчиш се, не бой се, божественото в нас всякога говори. Бог е, който говори в нас, но трябва да имаме тази беззаветна любов. Вие казвате, този човек там, на масата, вярва ли във всичко, което говори? Този въпрос... Дали вярвам или не се отнася до мен, аз не се спирам на това, дали вие ще вярвате, но казвам, опитайте и ще видите. Вземете тази семка, посейте я и ще видите. Има един в света, който може да взима участие във вашия живот. Той е живият Господ. За когото ви говоря, той ще бъде с вас във всички положения на живота ви, и при сърцето ви, и при ума ви. В най-мъчните моменти на живота ви той ви казва ‒ не бойте се, работата ви ще се уреди и се урежда работата ви. Същото е и с всеки един народ. Народите. Не трябва да се самоистребват с оръжия. Господ живее във всички народи, но каквото им каже, трябва да го слушат. Всичко това, което ви говоря, са думи на великия разумен живот, който всички сте опитали. Аз проектирам известни лъчи, но тази светлина иде от друго място. Не мислете че искам да играя роля на грамофон, говоря от изобилието, в което живея. Аз оставям това изобилие да мине през вас, а вие ще дадете на другите. Божественото не търпи спънки. Всички ще дадете място на Бога и ще го обикнете, само тогава лицата ви ще бъдат млади, хубави, светещи. Само тогава погледът ви ще бъде благороден, мил и само тогава всичките ви работи бързо ще се разрешат. Следователно, ако дойде обезсърчение, радвайте се, не бъдете малодушни, даже и най-големи противоречия да се родят в живота ви. Нека се родят, това са възможности за проявление на Бога. Даже и в дъното на ада да отидете, ще познаете, колко е велик Бог, ще познаете Неговата любов. И когато дойдат най-големите нещастия в живота ви, вложете надеждата, за да видите, колко велики са Божията любов, Божията мъдрост, Божията истина. Не мислете... Че извън Бога ще придобиете великото, великото се придобива само в Бога, и всички трябва да бъдем във връзка с Него. Това е смисълът на нашия живот. Блажени, които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят, казва Христос. Да гладуваме и жадуваме за кого? За този. Който ни е дал живота. Да гладуваме и жадуваме за какво? За благородни чувства. Да гладуваме и жадуваме. За какво? За благородни мисли, за възвишеното, великото в света, което ще вложи своите светлина и дух в нас, за да разтърси всяка клетка, на нашия организъм. И като станем сутрин рано, никаква мисъл за работата ни, а първо да отправим душата си към онзи свещен трепет на живота. Тогава ще вземем мотиката и ще отидем да работим на лозито. Любов към Бога, любов към тази абсолютна велика правда, която е еднаква към всички, това е смисълът на живота. Това е към което Бог ни призовава сега да дойде да живее в нас и да направлява работите ни, само така ще разберем смисъла на този живот, в който сме потопени. Няма по-красиво състояние от това. Блажени, които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят с божествената любов. 28 декември 1924 г. София